і їхали на болото до косарів. Батько був у білій полотняній сироці, з крапельками поту на лисині, трохи й старший руками однього, сьогоднішнього Ярослава. Відчуття свята, на все життя, ключ косарів під лісом, джмалині стільники, косарі пригощали, джмалі гніздилися в мохові, а вертаючи від косарів, Заїжджали на хутір до лісника Бурсима, з яким батько дружив. Білий березовий гай біля двору, пронизаний соняшним промінням. Батько з лісником випивали по шкалику, і Ярославові завжди щось смачне перепадало. Миска молочного киселю, або кусник запеченого сиру, або... Ні в кого він тепер так смашно не їв, як у ті роки в лісника, Виголоднілий, без матері, недоглянтий А лід сім тому Сашко написав йому до Києва Узяв у мачухи адресу Так і так, ти пишеш книжки А батько мій прочув І хоче розказати тобі своє життя Бо він пройшов громадянську, фінську І партизанив у ковпака І знає трави, які від яких хвороб і про звірів лісних, і про різне чортовиння, і пісні давні. І ще багато чого знає, і не хоче всього того забирати з собою. А просив, щоб ти приїхав і послухав. Може, в книжку, яку пишеш. Хай люди читають, щоб не забувалося. Ярославі подумав приїхати, але все відкладав. З осені на весну, з весни на осінь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 Сашко вімкнув мотор, рушив. Ну, живе здоровий. Помер старий бусин, помер, заговорили жінки. Ось уже три рочки буде, як помер. А той мав що розказати. Ої книжка була. Напереживалася людинонька на віку, світу надивилася. Він такий був, що з деревами говорив, як з людьми. Та й людей не обминав. Кожному міг характеристику дать. У того слова завжди на похваті було. І про колишні, і про теперішні. А я ж його в останню його годиночку бачила. Біжу повз двір, сидить на лавиці. Білий, як берези. «Давай, каже, молодице, я тобі казочку розповім». Ще моя бабуся казочку-то розповідала, та, може, і свого прибрешу трохи. А я в лавку по селецті спішила».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 І вуста на всі замки світу замкнено. Уже казочки не розкажуть. Так я аж заплакала, що за тими оселецями та людиночки живої не послухала. А то у нього вже на серці таке було, щоб комусь розказати, щоб у могилу з собою не нести. Тепер уже не вернеш. Не вернеш. Слова жінок нас доганяли.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 Учорашній матч у запису. Приємний доторк хутра, що ним вистала на сидіння. Талісман на склі.